الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمين محمد ابن عبد الله وله الصالحين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وازدنا علما نافعا يا رب العالمين اخوه الأفاضل حياكم الله على الكتاب والسنه لازمنا في ايام الاكل والشرب ايام التشريق والطعام كما تعلمون وتعرفون انه حسي ومعنوي فالطعام المعنوي هو طعام القلب طعام القلب العلم والذكر والمذاكره هذه كلها من اطعامه القلوب التي تحيا بها قلوب العباد الا بذكر الله تطمئن القلوب لا Kulubu ahli sunnah wal jamaa qulub Nafahamu ya kuwa tupo katika ayamu tashreeq masiku ya kula na kunywa fae masiku ya kufurahi masiku ya kutembeleana masiku ya kumtaja allah tbarak wa taala sio kula na kunwa tu bali pia na kumtaja nani Allah tبارك وتعالى na chakula kikua ina mbili ni kile chakula cha isi ambacho tuna kila tangwa asubuhi tunakula pilau na mengineyo kuna maana chakula cha ambacho hakionekani ni chakula cha moyo umeelewa chakula ambacho nyoyo pia zinakihitaji chakula hicho sasa vye kula vyote tunaruhusiwa kuvitumia katika masiku haya. Fahimu tu ekhwa? Chakula cha moyo ni elimu. Fahimu tu? Ilmu gani? Ilmu ya kitabu cha Allah, ilmu alkitabu wasunnah. Ilmu ya kitabu cha Allah na nini? Sunnah. Maneno ya Allah, maneno ya Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam, Akwalu ulama tunapopata fursa sio baada dakika chache chache tukazitumia tuka, pia mía, e, e, kupata chochote fahimu kimya leo ni naitwa yaumul leo siku ya 11 si ndio hivyo tumeikamilisha siku ya 11 dhulhijja ina maana jana sisi wakati huku tunasali sali Eid tunachinja pia jana hiyo siku ya tarehe 10 jana ambayo ilikuwa ni Eid kwetu. Unielewa kw? Ni katika siku ngumu za mahujaji. Katika zile siku ngumu sana kwa mahujaji. Siku ya tarehe ngapi? Ya tarehe Ambaye ilikuwa ni jana. Kwa sababu matendo mengi ya Hijja hufanyika tarehe Mmenielewa iko? Mengi anafanyika tarehe 10. Na almamlakatu alarabiyyati as hakuna siku anakuwa macho sana kama hii tarehe 10. Usi mnenelewa. Hata matukio tukio mengi yanayotokea ya kufa ya nini ambayo mengi asilimia kubwa kama sio yote usababishwe na mashia. Huatokea tarehe ngapi? Tarehe 10. Na kumbuka ile haji ya mwaka 2015 iliyotokea tadafuul jamarat watu kugongana na kuminyana na kufa ilikuwa katika tale ngapi tale kumi na matukio mengi yofuatinia yanatokea hii tale tale kwa sababu ni siku ngumu sana kwa mahujaji kwa sababu matendo mengi ya haji hufanyika katika tale hii yani siku ya jana na, uzu, na kaa ili tukio mimi nililishudia na mtu yani tulipita kabla ka ka. uh, tu ya hilo tukio silitoka mapema sasa mm -hmm. sheikh <-G3> mujahid Mewis. abu abdusalam allah mwifadi akatwambia bana hapa mbona kuna kuna mabadiliko hapa mbona sielewi mbona kama vile kuna hali fulani tukapita baada ya robo saa ndo watu wakaamnyana huko ukafaa wewe lakini hayo yote katika tadengapi ile taleko ndio maana ahlu ilmi kama imamu an-nawawi alayhi rahmatullah alikuwa anaona kwamba siku ya jana ni afdal ayami ad-dunya ndio siku bora zaidi katika masiku ya dunia wengine wanasema afdal ayami as-sana ni siku, siku bora zaidi katika masiku ya, ya mwaka mzima siku gani yaumul nahri yaumul hajji akbar ee siku ya jangia kwa sababu kwanza mahujaji wanakuwa mechoka lakini pia e, shughuli zinakuwa ni nyingi ina maana wa siku ya juzi walikuwa melala muzdalfa baada ya kutoka arafa wakaenda kalala wapi mwezdalifa na pale mwezdalifa ndugu zangu hakuna, hakuna majengo wala hakuna magodoro unalala kwenye boxi yani ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. eneo la wazi jangwa umeelewa ukipata pakujibanza kujipa pa kujibanza umelala hapo na ukaamelala mwezi kichwani ukiamka usiku unashangaa migugu unahama unalala pengine hapo alafu mashuka hayo mawili hamna kitu chochote ndani wala poksa wala kitu gani ndio ameishika mawili kama hujazoea utakoo naka eh ivo e, e, e. ivo e, e. fraim kwani lazima ukae umebanabana kwa sababu hujazoea kuvana suru naona vama shuka bangapi ihram ndio kwa hiyo pale watu wanalala kwenye mchanga na hapo ndio utajua ukubwa wa Allah tabarak wa taala na kwamba Allah anaabudiwa Faimtu siku ya Mzdalifa. Watu wamelala, wanawake wala nini, huwezi kushughulika sisi wanawake wala kitu gani. Wewe umeshajichokea. Faimtu nae kwa. Wanalala pale mpaka asubuhi. Ambayo inakuwa ni asubuhi ya Jana Sasa chukulia ule uchovu, asubuhi ya Jana hakuna isipokuoga, anaenda kuoga. Ah, asubuhi mapema. Alafu kumbuka mahujaji wote wako maka Wote wako sehemu ile awe ukiamka asubuhi watu wanao wana, wana fajr wakimaliza wanafuta bijiwa vijiwe vile Wanafuta wanakuta wakati wanaanza safari yao kwa mguu hapo Nachukua vijuri vyake saba unaenda mpaka jamaratini mbali kidogo lakini kwa mguu mpaka jamarati vile vijuwe saba katika al-jamratul al-kubra pale unatuka bijiwe saba ukishabimaliza unaenda una, una sasa kama kuchinja lakini mahujaji ya wachinji wanakilishwa, wanalipa ile wanachinjia lakini enda kunyoa unaweza kunyoa au kupunguza unaonesha moja kwa moja mpaka maka. kwa mguu yaani mbali sio sio hapa kadiri mbali kule kweli maka moja kwa moja ufike makkah ufanya Kuzunguka kaba, mara saba si jambo dogo heimtuwe alafu kumbuka kama ni jua kali zunguka kaba mara mara saba na watu wameshachoka ataizunguka hiyo sasa imeuzungukia chini na chini watu wanakuwa wamejia sana faheimtu ime unaenda kidogo kidogo unasunguka kidogo natoa mguu hapa hapa kwa watu media sana sasa kumbuka kuzunguka huyu msikiti huu mara alafu unaenda kidogo ndipo Kino unaweza kutumia masana mwili matatu uko kwenye kuzunguka kaba Utoke pale, uende kwenye makamu ya Ibrahimu, ukaswali rakangapi? Mbili na eneo kuipata si kawaida. Ukitoka pale, uende Safa, uende Safa na Marwa, na penyepe panachosha, kwa sababu Safa mlimani, Marwa pia mlimani. Hiyo ndiyo na hiyo. Umalize pale, uende Utini. Ukiingia hotelini pale sasa, kwa sababu ile tawafu mtawafu ni fadha. Ukiingia hotelini, ongeo malize badilishe nguo, mpande ama kwa mguu au kwa magari, mrudi Mina, ambayo ndio leo sasa. Yaani, yaani maana waliamkia leo Mina. jana walimaliza wakarudi Mina, maana walilala mina na leo wako Mina. Fahimu Kwa hiyo leo ndo anaita yaumul qard watu wa kufunzika wapi? mimi. kwa al kwamba ni tukufu sana. E, watu leo wako wanakula, wananywa, wanafanyanya hayo yote nimealeta kuonesha kwamba eh hizo shughuli zinazofanyika kuonyesha utukufu wa haya masiku. utukufu wa haya masiku tunakula, tunanywa lakini tukipata fursa ya kunywa pia ya kula chakula cha moyo tunaitunia. eh baada ya hayo e, machache au mengi tuko na hiyo kwa tutumia hizi fursa eh tunaya Aja ajaongee kidogo ai mtumfuata fuata aongee kidogo falas angalau salamu lakini salamu katika njia ya nasaha umeelewa kijiwe cha dai tofauti na kijiwe cha kahawa ye yeah, kwa sababu Daya anakupelekesha kijiwe lakini kijiwe ambacho kimeshika studio za, za adila yeah, lakini tofauti na kijiwe cha mbao hawajasoma fae namna ya kusoma Diyo wakati mimi nachapua fingo pia nini ni ilmu e, kwa sababu anakusimulia maisha ya kusoma kwake Yunilela, fasa, tume, uwe, kudia, bata, tume, na mimi nielelele kwa sababu tumekuja vya na zetu ni siku ya basi kusalimiana acha pia katika mazingira ya kupeana faida kwa sababu pia na wewe msafiri ya naweza, e, pamoja kwenye hutuba ya e, kesho e, tumepanga huko kwingine atijabadilisha atakuwa mslim na na mimi nitakuwa hapa lakini tutapanga na Abu Azhar hapo tulitaraji kesho afanye muhadhara msana. Eh, ee, inamaana tutohuririe twende uzani muhadhara ufanyike kule mzali. Eh, ee, sitakuwa na midhala tu katika muhadhara haina shida. Ili katika kumkidimu ndugu yetu kwa sababu kesho kote tutasafiri. Aii mtui. Kwa hiyo naam tafadhali اما قوس النعمة اي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد بعد احمد الله سبحانه وتعالى كذلك نقم تكيه الصلاه والسلام وعليه الصلاه والسلام اصونا من يظنظمزا زايد يا سلام كما انا بفهميكا kwamba haya masiku tulona nayo ni ayyam akliin wa shurbin wa dhikri Allahi azza wa jalla masiku yakula kadhalika nakunyu kadhalika nakhtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kula nakunyu inatuliza mwili kamauri madhalika نا امامك محتاج الله سبحانه وتعالى كنا تدزي نينا امامك محتاج الله سبحانه وتعالى بانواع شتى واين تظن تفوتي محتاج الله سبحانه وتعالى وقصوم قراني محتاج الله سبحانه وتعالى وكم سبح بحقره وابصيدا كذلك نكم حميد الله سبحانه وتعالى kwa neema hii ya kuda na vinywaji ambavyo hatutumia kwa hiyo hii ndio neema na baraka ya haya masiko tuliona tuliona na sisi Said yetu tumeimaliza jana billahi alhamdu id aladhha ya kuchinja na tunayo masiko ya ayam tashreeq tashreeq alnyuhum tisaham ma katika masiku ya ayyami mtaja Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika nakulazim miskiti kwa wingi kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati hayo ndio mambo muhimu sana katika masiku haya na kutopoteza wakati katika masiku haya na hiyo ndio munasaba tulonao kwa masiku haya wala hatuna mengineyo zaidi na zaidi kurejea katika hayo ila تفزن غمزه زينا, زينا فهذا ما نذاكره به ايام ذكري ايام اكلنا شربنا ذكر الله عز وجل اخصوصا ذكر الله على ذكر الله اطمئن القلوب كمتاج الله سبحانه وتعالى كنا بعد الصلاه تاج الله سبحانه وتعالى امفك سكو على القول لقول بادي اهل العلم رحمه الله تعالى تكبيرا ما اندلى امتى في صفحه 13 العصر كان الفجر ما الى ذلك لكن كنتجه الله سبحانه وتعالى امتى في نا نسيكو هي 11 نا كذلك انا كشوكتوا اما من صلى في هذا اليوم اما الان باو او مسواد لا يعتبر فعلهم هذا kitendo chao kikizingatiwa sababu takuwa meswali 2011 Allahu musta'in kwa hiyo mimi nishie hapo insha Allah tukana faada za tangia zaidi machia al-akhir faadhil far Allahu feek majaza Allah khaira wa feek wa rabb Allah inna sallallahu alayhi wasallam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaamu alaykum الحمد لله والصلاه والسلام على الله وعلى اله واصحابه اما بعد فبارك الحمد لله تبارك وتعالى نكذت اسئله الاماني ذكيه من محمد صلى الله عليه وسلم مشكزتها ومتغليا كنزومز من المناسبه هسه هسه kwa leo nizizungumza shekha hapa Sheikh Shafi Mohamed Rahman yakuzunguzia mambo ya Hija ni muhimu sana kuyafahamu mambo haya kwa sababu ya nchi yetu na hali ilivyo watu kutofahamu hadithia wa msimu huu wa Hija ndio zifahamike kwamba ni ibada ambazo zinazofanyika katika mwezi huu baadhi ya watu wanajitahiana kwenda nao sawa pia ni katika kutaxtuba ambayo pia mimi nimetoa katika viwanja vya kirumba kwa watu kwamba arakanioni siku moja haigewanyiki siku nyingi na watu ni tufuatilia na kusoma dini ya Allah Sabaarak wa Taala sababu pia na ujinga unadhuru watu wamekoseesha siku bora watu wameondoka katika mambo yao wenyewe ndio wanaswali Eid yawm al-Qur waao wako kwenye mambo mengine wao wako katika kuswali siku siku ya Eid hayo yote ni kwa sababu ya watu pia kupelekea taasifu hasubi ni hivyo kwamba mufti kama je,sema hatuwezi kufanya lolote wala hatuwezi kubadilika wamesahau kwamba kuna mufti kuna kadhi mufti ye kazi yake ni kutowafatu watu Ulizwa hukumu ya kadha hukumu ya kadha hukumu ya kadha hukum yeye lakini masuala ya haya mwesi na ushiriano na mwezi na kadha ni mambo ya kadhi mambo ya kadhi lakini Tanzania wewe nakao bila kuna kazi ndio si ndio wao wana wao lakini kana kwamba hayupo lakini nchi jirani tunaona kaazi anafanya kazi Kenya tunaona kaazi binda natangaza mwezi sio mufti na sehemu zinginezo, mpaka sehemu nyinginezo nchi jirani Afrika Mashariki Zinasali sali ya sunna hata Eid ilipita tuliofikiana nao masuala ya wahhabi yamebakia na hawa wa Tanzania kwa sababu haya mambo ya kiibada na ya kifiki wameyaunganisha na mambo ya taasubu ya kiwahhabi kwamba nadhani kama sijasahau ilikuwa tisa au 2020 katika ili jambo pia la Eid al-Adha ilileta mgogoro kwao bakwata mufti alikuwa hijja akawapigia simu kipindi hicho alhadi yupo anawajulisha kwamba kuna arafa kwao akasema hatuwezi msalini arifa mfunge saumu ya arifa wa ila alhadi arasema hatuwezi kufunga na mawaadi wao ni kama vile mkataba wa shekhanini kushapita hakuna mafungamano sisi sasa wao watafuta kichochoro cha kufunga mwezi tisa talehe tisa katika mwezi wa dhulhijja wanasema tarehe 9 na kisimamo cha arafa haviendani ni hoja ukizizama ni hoja ambazo eh ukizisabu unaweza kuona ni hoja za kiadili na wanaleta hoja kwamba miaka hiyo tulikuwa hatuna whatsapp tulikuwa hatuna mitandao ya kijamii tulikuwa hatuna kwa ma tv kwani walikuwa kisali vipi kana kwamba yani hije imeanza mwaka juzi ya miaka ya 90 kitu kati hije ilikuwa huko kabla na watu walikuwa wakifanya ibada na hili ndio zangu ni kwa sababu watu hafaatilika kalenda na kalenda ilikuwa salama Watu wasiwafaatilie kalenda. kalenda ya Saudiya na msimu huu kalenda inauzingatiwa ni <tipulay> kalenda ya Saudi kwa sababu wale ndio watu wasimamizi ndio wasimamizi wa, wa ibada ya Hiji. Taleo atakayoipanga ndio mahujaji watafala. Ukitoka hapa unaenda kufanya hija Uwezo kusema Arafah umeisimama jana. Sawa? Labda wewe ukafanya hija ya Dodoma pale sneona yao, sehemu wanakwenda wana hija yao ya ma khurafi kule hakuna tarehe yopangwa ndio hiyo hiyo kwa nini wasitoke hapa wakafanya yakwapo ni kwa sababu ni tarehe ambayo wanaipanga wao na watu wanabidi kufata tarehe hiyo hiyo kwa sababu kuna mafungamano makubwa baina ya mahujaji na ahli al-amsas nabima maneno, nirejea maneno ya bunu bunukudama na maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hayo yote yametajwa kwamba kuna mawafungamano makuu mfano صلى الله عليه وسلم hadithi ya Umm Salamah kwamba utakapoandama mwezi muandamo wa Zulhijjah wa arada ahukum ayyubahi na akataka mmoja wenu akusudia mmoja wenu kuchinja falyumsikani ansha'rihi wa atharihi asiondoe katika mwili wake chochote sio kucha wala sio nywele mpaka atakapochinjwa haya yote ni kwa ajili ya kuafikiana nani na mahujaji kwa lakini kwa sababu ya watu hawafatidi mambo haya ni mambo tayari yamezungumza watu ikionekana katika misingi ya ilmu lakini haipo katika misingi yake yamo mbalo wazee wetu na, ma, na, na, na, na masheke zetu walitangulia walikuwa kifuata huko wakiangalia kule lakini watu wame kaa ile hali ambayo hawataki kusoma ndio maana ujinga unazuru alilmu nuru waljahlu ماذا zulma elimu nuru na ujinga ni giza sasa kuna baadhi ya watu kwa sababu wanaona lakini hawana uhakika na hilo jambo wanaona kwamba haa maujaji kwa wana hawa hapa mimi nasali bwana wasali kwa sababu mmewaona lakini hu naswali pamoja na hawa, ambao waitakidi watu wa idi ya kwanza mimi nimekuwa na akili sikuwapo kuona idi hii wa idi za sali mbili kwa sijaikuona tufaham kwa idi adha walikuwa tukiswali wote wa kusanyika katika viwanja lakini sehemu kubwa watu kwa sababu ya kutochukii ya kuchukia sunna na watu kutosoma imewadhuru <manyansi> kundo hizo hamasa na kukumbushana hivi vikao kama nilivyotangulia kuzungumza Abu Shuraih صلى ta'ala na Sheikh pia kalikusia ni kwamba hiki ni chakula cha roho na pia ukirejea maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ila Imam Ibn Qayyim amezunguza maneno haya kama tu'amul qalbi alilm chakula moyo ni elimu na hizi ni ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah ni siku za kula kunywa na kumtaja Allah ili moyo wa sala tisimame sawasawa. lazima, lazima asome na takwa utaipata hapa lakini kama utakuwa umekaa vikao huko na muda wa magharibi ni mchache muda wa magharibi ni mfupi sana kesi ya kwamba mtu anayekaa vikao vile vya story nje na watu wakakaa darasani yule wa nje ataona amekaa muda mfupi sana. Sana kana kwamba amekaa msalahatul isha. Astajaabu. Haya ni kwa sababu sio vikao vyaheri. Sio vikao vya Haa lakini hilo ndio tatizo ambalo tunalikumba tunakumbana nalo kwamba watu hawajishughulishi jambo zima la kusoma dini ya Allah tbaraka wa taala ndio maana kizazi cha kizbi kizazi cha watu wa bid'ah wakuta wewe ni salafi peke yako lakini mke nyuma sio salafi wala hana msimamo wa sunna uko peke yako wao ukifanya hiyo jambo anaenda lakini haipo katika msimamo wako lakini mkeo Mkeo watoto wako wanabidi wapite katika msimamo wako. Wapite nyuma yako. Sawa. Wajue nafasi ya kila ambacho wewe umesimamia nacho. Lakini hawezi kufahamu kama wewe pia ukidhihirishi majumbani. Lazima ukidhihirishe majumbani. Ukirudi nyumbani likizo kwa wale wanafunzi, lazima uonyeshe kwamba wewe umetoka kusoma sio wafika nyumbani yeye mm -hmm. ni msahibu majinzi. msahibu majinzi. msahibu kadha marafiki zake ni watu wa bid'a kwa sababu kuna baadhi ya watu wakaa nao kwamba sisi tuwa nasihi kumbe yenyewe moyo alikuwa anahitaji nasiha lakini akakaa nao kwamba mimi nafa nini lakini yuko patupu kwa hiyo jambo ambalo tuna nasihi pia ni kusoma dini ya Allah. Pia haya ni masiku munasaba wake pia, pia, pia, pia nitazawu kufanya ziara baina ya waljiran. Sawa? Majirani, ndugu. Ni siku wake, kwa sababu pia katika kutembeleana na kufanya ziara kunaongeza mapenzi. Na kuna haya ndo munasaba wake. Watu kuatembeleana ndugu zao wale na na ndugu yetu Abu Shuraih afidhi ta'ala shekhe na yeye pia kaja huku kwa ajili ya mapenzi kwa ajili ya mapenzi ya ndugu wa huku pia kwamba amekuja kwa niaba amekuja kwa niaba ya masuala ya Mwanza lakini pia piaheri aliyepata pia kumtembelea shekhe wetu ambaye ni kaka yake pia nadhani anemuona na Abu Uthman na yeye kaenda kuona ukoo kwake ku. zote hizo ni niheri kwa sababu kwenye tazawur tunapata mambo mengi na faida kukumbushana kwa sababu vikao vya masalafi na tazawuru ya baina ya masalafi haiwi kama watu wengine kwa sababu atakumbushana mambo ya elimu bwana wewe bwana tunakuona fulani na fulani na saha za pita tofauti na muhisbu pia kwa kumalizia kwa sababu ya muda tumuombe Allah tبارك وتعالى Eh, a vituo ni jambo ambalo tunalioomba sana pia nilikuwa nazungumza leo na daktari ananiuliza vipi na shati vipi jana shati nawe uje ufike uone na shati yetu ikoje unajua watu wa kionbali hujui mwanzo mwanzo wanavyosikia nje huko si halisia hili mwanza kuna ugumu fulani kwa sababu ya watu walivokaa uleo ana harakati ume, umeathiri sababu si, si, si, si. kuna pia kuna ndugu zetu wengine baada kukaa na wanaharakati ni salafi lakini kama vile salafi wanaharakati anashomboshomo lakini kama ilo ile shombo aliyopigwa marashi ya durusi na radhi mtu anyoka <laughs> eh lazima apige perfume kuna baadhi ya watu tukiwa hapa msikiti kwetu markazi alimam muzani na alipo pigwa parfum kidogo kidogo zikawa nyingi zingine zikamfikia shefu kawaida tu yani ni kama mazunguzunguzo unajua mmoja ana sema ah nafurahia msikia yule fulani ametigwa ametigwa lakini ni ye yeye kaona ni jabalun mlima mkubwa umemdondokea haya hizi nilikuwa na nasaha za pita sasa yeye ahudhurii darasani hivi mbona unhudhurii darasani na hiki kikao haya kika, maneno yamezungumzwa tukiwa darasani Lau kama ungehudhuria unge sikia lakini ndio hivyo Raddi sio kwamba ni sehemu ya kumsingenya mtu na kaza katika miongoni mwa faida za radd ni nasiha katikati na sisi nasalifu yoyote Sala, anakubali na Salafi yoyote lazima kubali ni, nini nasaha ni. Sa, zimefika kwa ukali zimefika kwa upole na, kwa sura yoyote dakapo na, zimefika muda wambiwa kuambiwa haki lazima ufanye nini ipokee sisi tunakuwa ni wapole katika nini katika haki haki inapokufikia basi waipokea. Sawa. Na mwingine waweza kufunga lakini uipokee. Kwa Hiyo pia tunazidi kuomba dua Allah tبارك وتعالى. Tunaomba Aisha yetu Iishe ili msikiti ambao utakuwa hauna shaka yoyote. Pamoja kuwa kuna watu waliokuwa wanenyemelea mfano Abu Abdi. Abdi alikuwa anenyemelea ule msikiti lakini Abdallah, Abdullah Abdallah, abedi, Bedi sindu kwa Bedi yuko simjui mwenyewe yaani amefika pale msikitini mpani, mpani. E, kuna mzee mmoja Umar ibn Khattabe alikuwa amekuja naye lakini kafika pale, pale yeye mwanzoni ila alitokiwa kiwanja cha msikiti alipofika ile mama atakutoa kile kiwanja kwa sababu na mama namna alienda kwake kwanza mkajana kumi. 10 sakapewa karatasi zile za mwanzo za maandishi tu akamuuliza mamu mama unashinga gapi semina milini mbili basi ngoni zitoi hizi zianze kujenga msingi saka yule akashika akampa mtu mwingine mtu mwingine akawakabidhi mafundi mafundi wakatengeneza msingi wa wale wale shefu kama Said Aisha utaona kwamba na masana zinabidi wafike na nyoa juu ulipo baadhi yao wamefika wengine bado kujua ulipo ni muhimu kuna stepu ndani kama ngazi kwa sababu ya msingi ulikukaa lakini toka yeye alipokuja kuona kiwanja huyo Said Abdallah uh, au abuabedi Mabedi ya ndio yabwebe hajawahi kurudi na ule msingi walivyouharibu mwanzo alipata taarifa yeah, yeah, yeah. lakini hakwenda alikuwa yeye anasema alikuwa ameenda umrah. Hajaerudi toka mwaka jana. Sasa mwaka huu ni yani Jumatatu. Jumapili, alikuwa Jumapili. Wamekuja mpaka pale wakapaona. Lakini cha ajabu baada ya kuzungumza pala anasema nini dokumenti zote ninazo? Wakati mi dokumenti zote za mwanasheria kila kitu ninachomjua. Sasa stajabu. Si Huyu amepataje? Sasa alipoondoka kwasiana ile mama. Ile mama kaanza kumlaumu. Wewe toka msingi ulikuwa wapi? Mimi wewe umekuwa mjanja mjanja, ile mama ataki kona kona. ni muhindu. Nipoona kwamba kona kona, Kabiye mimi niweke mahala ambapo zaweza kunisaidia. Kwa sababu alisikia walipokea wa msikiti masala. Akafika pale msikitini anaotuhumu masalati. Anasema tabia mbaya. Wanatukana watu wa, wa, wa, wa. sasa tabia mbaya na kuotukana watu habainishi na mtu wakawaida kawaida ukimwambia kwamba fulani Atukana mtu wa kawaida analipokea vibaya lakini watukana vipi kumbe wapewana sasa sasa alipogenda kule mama akamwambia bwana nisha zika mwanzo akachome chamaaliza kwa hiyo alipita kwa yule mama ili amshawishi Ule msikiti urudi kwake. Asa kwa hiyo yani nimesema maneno haya, haya, haya. mjue kwamba hawa wako, wako wako huko lakini wako vita dhidi yetu. Lakini wakienda nje huko wasema kwamba sisi tuwatukana. Tena poe pia wale mpoint na Sheikh. Alimpoint yule yule jamaa fupi Fupi hivi. Yule ko ibanda yule kampuni sasa vita vitafuta yeye e, e, e, e. mwana kulitafuta sasa kama analitafuta atalipata kwa hiyo Hii hali halisi inabidi mfahamu lakini akuweza kufanikiwa jambo lake Alikuwa ali, limefaa kulifanya lakini dokumenti zote sisi tunazo kwa hiyo bado una vita vya chini chini ya kutaka kuashambulia masalimu hawazungumzi kwa sawa wakizungumza na kujitokeza wanajua kwamba kitakachotoka ni sio cha kawaida e, wanajua sio kina kuna shehaidi kuna kibando wanasemea chini chini zao tunazipata nasema huko chinchini kimia kimia. E, lakini hawezi kuinua bomba kwa mfano kama nataka kusema mrushi utazipata na sisi huko kama ambavyo za kwetu mnafanya nini nazipata na hayo ndio aliyafanya maanswali wakubwa wao waenda kulalamika kwa maawamu mahisbi tabia yao wanalalamika kwa watu wa chini kana kwamba washtaki yani watoshitaki sasa bwana hawa wanatusema wanawasema vipi simbainishe unajua mtu kumuita hizi neno linauma eh hata kama mtu alijui ukimwambia wewe hizi <laughs> kana kwamba umemtoa kwenye Uislamu nadhani mwe kumkumbuka kishk alipoambia ueleweke alisemaje wamenitoa umekutoa wapi na wao walikuwa wapi shida mtu ajijui amesimama wapi ukijajijua wewe oh, umesimama wapi basi utajua kwamba mimi niko wapi na anatakana nisimame wapi kwa sababu mtu anaishi lakini hajui njia inayopita baadhi ya kauli msikia huko eti wana wasalafishu wakina kibanda kuna watu nasikia wanaza wale masalafi eh wameanza lini alhamdulillah ah wanapeleka wanafunzi umar sasa kwa peleka kwa sababu nasikia kwamba kiwapeleke kwa barahiani kule waharibika hawapati mafunzo sawa sawa na mimi sasa akachukua namba ya Umar ibn Khattabi huko si Mzao na zanishi kama mjadi anawasengena nao kwa vijana wakimweza pale mtawasilta kwa peleko Umar ibn Khattabi sasa kuna baadhi ya watu kutojua misingi na ugoro wa kusomwa maana kwa sababu anajua kwamba kumleta mtoto hapa na hizi shubhu za mahizbi na hiyo shubhu nimekuta nayo ile inaitwa shahidi wa mukoba kuna shahidi wa mwanza kuna wa alimpeleka kijana wake kwa Abu Abdillah akasema na mimi salafi mtoto wangu anasoma sai fulani kwamba mtoto wake kusoma na yeye inamfanya kuwa nani hauko mwingine wao je Hanije mbele japo bala leo anasoma kule kwa masalavi wewe hausomi Baada kuna watu wako hivyo lazima hizi misingi watu wasisome kwamba mtu lazima aubashish na huu salavi watu wana washindwa kushikamana nao wanaona ni mzito kwa sababu wao <tipos> nafsi zao hawajisalimisha sasa mtu mwe, mtu yuko mguu mmoja huko kwa mahsibi na mkhurafu ma mguu mwingine huko kwa masalati sasa so, huyo nini sinaataka kuchanika msamba lazima ujue mguu wakoumesimama wapi usimame miguu yako yote isimame kwenye usala uingie mzima kwa sababu mpaka leo hii kuna baadhi ya masalati vinaposikia anasema ah kwa kweli hata kama kam, ha, mtasema mimi nampenda Sheshae <indo> Mimi kwa kweli hai Wewe Sheshae nini Ah mimi kwa kwake ni mtu wa kwanza kumuelewa alisema kwa kwamba amepinda kashia cha njia sisi tumeosoma huku kwa mahazibu ma mimi nimezaliwa limakuwa nimekukuta mazazi ma, wangu ni answar sunna wallahi alhamdulillah ni kituo mmoja wapo ndio kituo mmoja wapo ulikokoa kwenye bid'a kuja kukiruka kituo cha answari kuingia kwenye, kwenye usalafi kuna hatua ndio na kituo kwa hiyo usalafi tulifikia na tukatoka kwenda kusoma atukupata uzito mkubwa sana. Atukupata uzito mkubwa sana. Kwa hiyo baadhi ya watu waona kwamba mtu akifanya vitendo vya aina ya msalafi wabasiwa na kwa sababu mtu ajimsingi. Msingi kuijua Walau kwa Kiswahili. Sawa? Alafu ukishaifahamu zike rohoni na kuifanyia kazi acha maswala ya ushabiki, maswala ya kadha lakini kwanza ujue ui na uifanyie kadi mtu wakati gani mtu anakuwa ni hizbi na wakati gani mtu anakuwa ni mtu bila jamu muhimu sana kwamba mtu akifanya hili jamu basi anakuwa hizbi mtu akiwa hivi bila ya kuwa salahi sasa wenda mtu akafanya mambo yanayowafikiana na maslaha hata hao maizibu wafanya mambo yanayowafikiana na maslaha lakini haimaanishi kwamba amekuwa salafi haimaanishi kwamba amekuwa salafi kwa hiyo hizi majalis ishirifu sana kwa sababu unaona mtu anaenda kwa tatari kwa sura na msheikho bado anaenda lazima tusome manhaj na vikao kama hivi vya kusimuliana manhaj ni muhimu sana. Sana, sana, sana, sana, sana kwa sababu vitatujenga kukaa unasikiliza maneno nafia mimi shaka kuna sisi ikhwa wale wanaokaa rumumba kule sawa zikao wao wanakaa wao wanapiga story za deses. za kalienda kakarudi wanakaa na watu sio na uenda mtu akatoka pale haingii katika jambo la kukaa kwa sababu deses. salafi asisoma ni taaban salafa susoma ni taaban atayumbishwa muda wote shubu za majhisbi ni nyingi sasa hivi leo wengine waonga wawanunua kwa hiyo sala tusisoma na kukufuatilia manaji yako Utakuwa ni taabani kina chukuzi, kina kwa sababu siku zote utakuwa dhaifu wayumishwe unapiga majhisbi uko nao uone ubaya wao kila kinachokuja kinakuyumbisha uone ubaya wake kwa sababu wewe ndiye aliyofanyaheri unaona una haya kwa hiyo izi nasaha na kama aliyosema shekhi nikijua kijiwe kinakulaga mtu sababu kuna wakati kinahitaji muda mwingi kala Allahu, kala rasulu, na ngine maneno ya na qala allah magumu kwa sababu bila kukumbushana na kuambizana uhalisia ulivyo ndio hizo kujiwani twasoma kusoma kitabu cha manhaji kuna baadhi ya vijana na kijana mmoja yuko ngara lakini wale masali tuangara unajui kama yupo kule lakini sisi na mjua alikuja mwaka wa mwisho tuko pale Kahama mkumbuka mmoja mwula mmoja na kitchi tukua mwaka wa mwisho sisi akaondoka yule alienda kusoma Maganya kuyo kina kumaliza. Akatoka anasema anakuja kusoma. Eh, ee, alikuwa ni mtu wa kona kona. Akaja kusoma majengo. Alipotoka kule majengo akaja Mleba kwenye msikiti wa Sheikh Ismail. Anaofundisha ukina Nasrul. Ana kitabu cha manhaj al-salafiyyah wa manhaj al-salaf. Anafundisha. Sasa aliposikia mimi ninakuja kwa sababu namfahamu. Akawa ananikwepa, naenda huko, anaenda huko, anaenda huko, anaenda huko nikauliza yeye alikuwa anafundisha nini? Ah, tunasoma ah, pale Kahama. Tunondoka pale baadhi yetu kama ukijishughulisha kusoma manhaj uliondoka patu. Yani kama pale kwenye Kahama kama ukijishughulisha kufuatilia manhaji, basi Lakini itiliwe mkazo, yazungumzwa mara kwa mara sasa yeye alipotoka ameenda kule tukao tunamhoji mimi rafiki yangu sana ni ni muslim ndugu yake na Abu Abdillah Yaani lakini wale walioko kule tukiwapigia simu au tukiwasiliana nao katika njia ya WhatsApp anasema sisi tukitoka zetu hatumuoni anaingia kwenye mikando Unajua mikando? Yaani zetu sheni za majumbani wale wengine waita misereje zetu shenza jioni wanafunzi wanakuwa nazo fundische ufishirini 10 anaenda kutafuta sehemu She she she nguzo zake usifundishe wakaelewa. Wakielewa ule mkando una stop, hutopata hela. Kwa hiyo labda miaka yote. Ufundishe tu. Wasielewe, Wakielewa basi umesimama, hela utazipata wapi? Sasa yeye kule. Sasa aliporudi kwa sababu anajua maneno ya Kiarabu kufanya tarjama na kadha, Awafundishe nikamwambia huyu amelelewa na nani kushika kitabu hata wa visoma hivi vitabu soma msoma kiarabu wajua maneno aliandiko yamekiarabu kwa visoma lakini ndugu zangu jambo zima nataka kuambia manhaj ni malizi manaji ni niga malizi lazima ulazimiana yanze na wa salama bila ya hivyo kwamba mimi nimesoma hapa nimesoma hapa unaweza kusoma vitabu vyote lakini muda kuwa, ukula zimiani maana jisikusa kusoma siku 3 siku 2 utayumbishwa tayumbishwa lazima ukae muone shekha anafanya nini msimamo wake ni upi sawa azungumzaji afanya nini yote unachukua manhaj na elimu ndani yake lakini mwanaheji aitaji malezi miaka miwili wala miaka mitatu lazim lazimewa na na ni muda gani kwa sabu, wei kuona kwamba yafaa kumpiga raddi hizbi lakini hujui wakati gani wakati gani kuna wakati hitaji na saha kuna wakati moja kwa moja gara yote utayafahamu kukaa chini kulazimiana na ni na Islam, kwa sababu management alizile. Sisi tulipokuenda the Islam ndio maana tulikaa muda mrefu. Tulizimiana na mashekhi. Kiwa huku angalia azungumza nini, afanyaje, afanya hivi, afanya hivi. Anajua ndugu yangu wa Bushire. Kuna sehemu sisi tuna tahadhariwa. Huyu akifika hapa atakalo simpe wakazumesoma mahala sehemu moja kwa sababu baadhi ya wengine walimfanya nini walidhani wakaenda walivyokwenda kule sehemu akasoma kidogo akaondoka zao lakini hawakulazimiana kufuatilia manhaji mashahehi wanokuja nenda kasikilize toka huko kwa sababu hata kusoma katika vitabu za za tarajum za maulama utakuta maulama zao ni unakuta mtu mmoja ana maulamaa amesoma kwa maulamaa kadhaa 1000 au wengine 1500 chao lakini ila alhamdulillah leo hii sisi tuna mashekhe wengi Mashekhe pia tufanye ziara kwa hiyo ukisikia shekha amekuja basi nenda kuhudhuria sikiliza lakini watu kuna watu wanapata uzito katika jambo hilo Lazimiana na shekhe hapa fahamikana. Kaa, lazimiana nae futilia manhaj wakati gani? Na kusimama sawa sawa, kuna wakati gani lazima nilegeze, kuna wakati gani? Hivyo. Lazima tuuelewane. Mimi kijiwe changu ki kiushe hapa, ninamshukuru Sheikh Abu Abdurrahman mkutano huko kabla tufike na huko pia. Bajili ya kufanya tazawwud <سؤال> الله Allah tabarak wa taala min fadhisho wetu na tudumishe katika hii njia na tuzidishie elimu pia subhanallah walhamdulillahilahi la ilaha illallah wa alhamdulillah jazakumullahu khairan ma sha Allah barakallahu fi ya ayuha al ikhwan tahar maneno kabla yake ya Shuraih alhasil ehwan si tuatamani wengi sawa tumeshiba Kini kuna mtu anafikiria zile za nyumbani lakini Allah mimi labda ni mawili ko kunyemelea vituo vyetu ni kawaida yao. Usiwelewa. Eh, hii ni kawaida yao. Na mashru'i dawa hii salafia hawaiwezi. hawaiwezi na hawatoiweza kwa sababu dawa salafia ndio Uislamu. kafikiri, ya Abu Abdullah Abedi si nani? Eh, msikiti wa mjini pale ambao uko shahidi taimtu kwa sababu ana pesa na ukafikiri ataiziliya dawa salafia kwa sababu ya pesa za dunia. Watu watu mbele ya dawa salafia wanafedha mala yake alfumoja yeye. lakini waliyeyuka. Waliyeyuka wote kunikana mtata wao. Kuna watu walikuwa wana dola, wana pesa, wana wana serikali. Yaani serikali na silaha ni, ni? na nini lakini daawa italifanyaje? Kuna watu wana kuliko na si hii ya kikhawali.ulie afanye mambo yake. Ki Afani, ma Laki, dawa, salatia, Ayyate, kama Mimi Abu Mubarak hapa kabla ya miaka miwili ndani kabla alikuja kabla nilikuwa muzani kwa sababu na karibu na abedi akaniambia tunde mkutambulishi kwa abedi ufahamu nkamia kamuulize wana kuna mtu aitashafi ko ubanda kama anajua siwezi kwenda kwake atosha mtu vita dawa main tuwe. Lakini yule ni ami, ni mtu wa kawaida asiri Somaji 40. Hapo ndo udjue sumo anaoipata kwa kida shahidi. Sijielewa? yani ukijua kwa, kwa sababu yeye anaongea maneno mengi thidya, ya dawa salafia. Watoto wanatukana nao, wana nini na Hapo ndo udjue msimamo wa shahidi katika dawa salafia. Sababu shahida hatoi haugei kwa kwa, kwa, kwa, kwa kwa sauti. Lakini akikaa na mtu ana mwathiri dawa salafia. Makae watu akija kwa manabii da'wa anafanyaje? Sikia maneno ya, ya Abdallah Bedi yuko naye yake. wa hey, hey, hey, da'wa salia inafahamika. Wao sana wana watu wengi wana nini wana nini? Mbona tuoni da'wa yao mgini hapa? Hiyo da'wa mbona Sisi tuko huku wenye anaitwa mara ibanda mara wapi lakini kitu chochote hapa mjini kuhusu da'wa. Kinaingia mjini hapo akija mtu yote wafahamu bila, da, bila masalafi kuzungumza bado akijaeleweka fahamu tumee dawa wa salafi wafanya nini wayaache vitu vya masalafi hawawezi kumichukua na dawa labda muue salafi fahamu hayo wala hayamshangati alhasidu jambo la kwanza jambo lingine ni kusiana masala ya eh, hawa ndugu zetu katika uislamu bakwata faili tunaihwani tukio hili la kuswali wao kujitenga wa inaonekana kwamba wao kwa sababu bakwata wakisimama mahala wanalingania umoja sio hivyo umoja hata kwenye mabaraza yao sio walikuwa na mabaraza ya idi ile mambo ya bid'a ambayo wanayo faili wakisimama wanalingania umoja wanaalika viongozi wakubwa wa, wa serikali e, wanatoa sura ya kuwa ni nini lakini tukio la hii laonyesha kwamba watu si wa kweli hawataki umoja hawataki mshikamano ni watu wanapenda kujitenga tenga dunia nzima dunia nzima faimtu wamefungua yani wamefsuali jana yani. dunia nzima wao tu tena wa kwetu Tanzania sana sana yani S-Afrika Africa Afrika Mashariki wao peke yao hawanaataka umoja kweli au anaichukua dini kama siasa kama vile kuna chama kikubwa cha upinzani na wao wanajiita chama kikubwa cha Kiislamu. Simenielewa? E, ndio maana wakuta wanataka kila kitu waendane na serikali. Serikali. Ndio maana wewe atukimsema bakwata, ukimsema mufti, umemsema mkuu wa mkoa au umemsema mkuu wala wala haendi ndani. Simenielewa? Serikali ni tofauti na bakwata ni tofauti. Fahimtu? Fahimtu? Sema tu wao wako karibu sana na serikali. Lakini ni watu ambao dini wameichukulia siasa zaidi. Fahimtu? tu, wanadanganya watu, eh, Arafa hakuna mahusiano baina ya Arafa na nini na kufunga Arafa. Sisi tumezuiliwa mtu kiweka azma ya kuchinja katika masiku haya kumi ya Dhulhijja. Usikate nini? Usikate kucha, wale sifanyeje? Ahlulilmu wanasema hikma ya hili kwa sababu ni kushirikiana na mahujaji kwamba wale waislamu walio na mahujaji katika baadhi ya vitendo vyao basi wakashirikiana nao katika baadhi ya nini ya ibada zao kwa sababu ile haji wale walioko maka. Wakihirimia kufanya hijja wakavala mavazi yao hawaruhusiwi kunywa nini hari wale arusi wakianza kuilimia nini haji wamekusudia tamattu zile ihram yale mavazi mawili ya. moja chini moja juu haruhusi kunyoa nywele zake wala haruhusi fanyaje wala kufanya nini kukata kucha nasi huku ukinuia kuchinja udhuhia haruhusi kukata kucha wala kufanya nini sasa hivi hapo tum, tumefanana vivyanana. Haya. Ni wakati gani mtu anakata kucha zake? Anaruhusiwa kuzikata au kunyonya ile zake? Akishia chinja udhuhi wake si ile tarehe 10, simenielewa. Tarehe 10 ndio si ufanyaje ya, ya kuchinja? Mahujadi na wao wana wa, wa, yaani wakishatoka kule, Mahujaji na wao wanachinja baada ile tarehe 10 ni siku baada ya kurusha aljamratul akbara wakisharusha yale mawe wanafanya nini kuchinja fahem tu mekwa nao wakimaliza kuchinja wanaenda wananyoa wanafanyaje wanapunguza nywele wanafanyaje na kuchinja kwao mahujaji wanaaza talia 10 ambayo baada ya arafah baada ya nini nasisi tu na baada ya ya mahujadi hizi ayamu tashrish zote wanakula wananywa na sisi uko ayamu tashrish tunakula tumana nini utasemaje hakuna mauu ma, yano hapo usinielewa kwanza leo kwamba oh, ee, hakuna tele si tele haya ni masuala ya aqwali zimesemwa taimtum walizikisema sahulul ilm za kifiki wewe insafi kusanya kwa walizote alafu bila kwa laangalia hujja za huko na hujja za huko alafu kuna zile zile zile auju za kutoka katika khilaf unaelewa katika tarjihul mas'ala wakati mwingine unaweza kuona huko yote yanafaa ile dalil zao zina ila alkhuruj min alkhilaf ili kaida kutoka katika nini Khilafu wa fikiana na umma wewe mufti, mufti yuko yuko yuko haji. Anawaambia watu kwamba fanye nini? Sasa mufti ni kumfuata? Faimu tunayafanya. Tumtuofuata. Lakini ndiye mufti upatikanaje? Ndio maana anasema yule mufti ni wabakwata. Unoelewa? We Uwezo kanilazimisha kwa eti, "A mufti, mufti hupatikana kwa misingi gani? KiSheria?" Fahimtum? je mufti eh uvaki kwa yalahasili tuache ndo mufti ila je mufti ana haki ya kukwata katika kila jambo watu angalie nini dini ya Allah subhanahu hapa ni kama masuala yanayingia kisiasa siasa kwamba sisi bakwacha ni chama kikuu cha cha Kiislamu bismillah hakifachi kupingwa na kama vile kunakuwa chama kikuu katika siasa katika yote ni siasa watu wayaache warudi katika dini ya nani dini ya Allah tabarakata kwa hiyo alhasil masala hayo yakakua ya musia katika sura hiyo kwamba eh, watu warudi katika dini ya Allah watu wa, wasiangalie ashangaiki wasiangali, na hao kwamba sije hakuna mafungamano hakuna nini hakuna nini ayyamutashrik zinafahamika ya ayyamutashrik leo nilitoka hapa nimeendesha nili buspiki asubuhi ile mbiaswazi paka pasiasi mpaka, kaka, yani kaka, ya, ya. mpaka nafika buhongwa sio ni ile shamla shamla ya kuswali hiji mji mnaona sawa serikali wametoa ofa watu waende makazi lakini tafikiri mji kama vile hani watu jana hiyo simielewa jana kila sema Allahu akbar Allahu akbar kila sema leo ukijalimu na kukutana na simenelewa na nini na nini wakuta wale wasela, wasela wale, sera wale wakuta ndo wamejaribu kuvaa makanzi eh wasani wasanii wao wosha kuna msanisi mwanasunna wao sani wasanii nini kwa sababu wanaona kitu eh, kama hivi lakini wako watu wengi wengi wanaonekana kwenye baraza laiji lakini wengi kwa kwenye kuswali hata hiyo msikiti yao swalaswala misikiti ni msikiti mdogo na niidi na swafu ni 2 3 nidi ni, ni kuonyesha kwamba wao wanajibagua na watu hawataki umoja kwa hii hii siku ya idhi swala hii imeonyesha wazi kwamba bakwata hawataki umoja ni watu wa kutaka kujitenga ni watu wa farqa Haiwezekani ninyi bakwa hata mmeenda watu wote wamefunga wameafikiana katika hili kwa nini mchukue kaida hii ya min al sige kwenye khilafu. lakini kujitenga tu kujibagua ili muonekanane kwamba nyinyi mko tofauti na nini na waislamu wengine umoja gani mnautaka Fahimtum? kuna mmoja sufi moja yule anasemaje tukiingia peponi tusipomkuta mufti tutaandamana Angalia, yani mjinga yule kuna shehe wa mkoa huyu wa Mwanza waliji shehe mkoa wa Dar es amesema eti tukiingia peponi tusipomuona mufti tunafanyaje yani mbele ya Allah yani mahawariji wanaandamana kwa kwa wao sasa wataandamana mbele ya nani kwa sababu gani kapewa kacheo amesahau kwamba alhadi na yeye alituapo kacheo tu kale kapewa ya watu wengine kukula kapewa kacheo kale kuwa shehe mkuu wa mkoa shehe mkoa wa Dar es anasema kwa jina la Dar es Salaam Wabakwata. mtu wa mkoa Wabakwata. Bakwata Dar es basi tu anaongea mpaka anatupa nini mipaka siri ya watu wana nini alhadi a ha, alhadi alimwambiaje alimwambia al al al al al al wakati wa magufuli kwa jina la asb e, uta ashindi afanyeje kwa jina la Yesu si kitu gani huyu eti wataandamana kwa Allah kwa ajili ilimufti afanyeje kwa maana hiyo yeye anakusudia nini eti ikiwa mufti hatoingia peponi hata mkute peponi Allah amemdhulumu nani mufti na allah asema inna allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yuzlimun lakini wamesahau kwamba mtume sasa salaam kwamba mtu hataingia peponi kwa matendo yake ni kwa rahma ya allah matendo yako ukipimwa na allah nani utajikuta wewe kwa rahma nani ya allah tبارك kwamba hao watu walikuwa wabovu katika aqida uislamu wao walikuwa mbali Wemba kina visa sabia kudanganyana. Huyu bwana na visa hivyo vya uongo uongo. Huyu alivalidi ana visa vya uongo uongo mtuk chungu zima. zima. Eh, atangaza uganga uganga, etie shee wake alimkataza usiende sehemu fulani, siri tiketi ikachukuliwa, amjemskia hizo stori za uongo uongo. Eh, etie, ana makarama, nini? Karama furazi. Eh? Aje yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. na? ya Suraiya ileweke mwanamke au mwanaume? Simenelewa wanaroga na rogana, alafu anaoita ule urogana, kurogana, kurogana eti ni karama. Simenelewa ule uganga uganga wao wanadanganya watu kama ni nini? Ni karama. Sheikh akatokea, si shekha akafanyaje? Ndo hao. Leo nakuja sema tandamana kwa Allah ili kumuliza mufti kwa wapi? Kama watu mkuta. Kwa hiyo lazima yani wanampa Allah taifa, lazima mkute mufti peponi Allah lazima tumkute mauti wapi? Peponi. Tusipomkuta tutafanya nini? Naandamana kwa sababu na kwenda wapi? Fahimu tumeelewa. Kwa hiyo al kwamba ndio watu alivyo. Wa Sasa mtu wa hivyo kubadilisha wanachukulia dini kama siasa. Uwezi ukachanganya demokrasia na dini ukaenda. Lazima vitakushinda. Fahimu tumeelewa. Allah akasabina tuishi Kwa hiyo tuishie hapa katika nasaha Tutakutana tena kesho wa taala. Mimi na, na, na, na ungeziya ungeziya kidogo katika hayo. Baraka Allahu Kwa hiyo kesho ah na Sisi ee, tukipata fursa basi tu kidogo moe kikao chetu kinoge time lakini kikubwa tuwe imara tu tu tu tu kwa dini ya dawa tusome ida inahitaji kunyaje kusoma bila kusoma alhifani eh nditakuwa sio tusome allah tutasaji eh narududi lazima zinahitaji kusoma subhana allahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk